Book 2 8 8 Aòqàt us-sâa'a Urzeiten, Urzeiten. Entschuldigen Sie Entschuldigen Sie Min fadlak wie viel uhr ist es bitte wie viel uhr ist es bitteukran jasilan danke vielmals danke vielmals es ist ein uhr es ist ein uhr es ist zwei uhr es ist zwei uhr in es ist drei uhr es ist drei uhr Inna es ist vier uhr es ist vier uhr es ist fünf uhr es ist fünf uhr es ist sechs uhr es ist sechs uhr es ist sieben uhr es ist sieben uhr es ist acht uhr es ist acht uhr es ist neun uhr es ist neun uhr in es ist zehn uhr es ist zehn uhr in had es ist elf uhr es ist elf uhr es ist zwölf Uhr. Es ist 12 Uhr. Eine Minute hat 60 Sekunden. Eine Minute hat 60 Sekunden. Eine Stunde hat 60 Eine Stunde hat 60 Minuten. Eine Stunde hat 60 Minuten. Ein Tag hat 24 Stunden. Ein Tag hat 24 Stunden.